Minden fél év elején közöltem a kreativitás órára beiratkozó új diákjaimmal, hogy ezt a kurzust közösen járjuk. Még nem ismerlek titeket, én minden esetre komolyan veszem az órákat, és egy dologban biztos vagyok. Van itt a teremben valaki, aki a fél év végére elmondhatja magáról, hogy tényleg megtanult valamit. Ez a valaki pedig, kedves ifjú barátaim, én vagyok. Ügyes megoldásnak tartottam, hogy saját magamat állítom be a leglelkesebbnek. Imígyen emelve önmagam a tömegek, a lusták, megalkúvók és közömbösek fölé. Az angol kötelező tárgy volt, a kreatív írás csak választható. Vagy fölvette a gyerek, vagy sem. Fölvették. Özöllöttek az óráimra. Zsúfolásig megtelt a terem, míg az ablakpárkányon is ültek. Az egyik kolléganőm, Pam Sheldon, azt kérdezte, miért nem hagyják, hogy a Jenki stadionba tartsam meg az órákat? <gül> Ennyire népszerű voltam. Mitől lángolt fel ennyire a lelkesedés a kreatív írás iránt? Egyszerre minden gyerek írásba akarta kifejezni magát. Vagy mesteri tanításom, karizmám és ellenállhatatlan írvonzerőm okozta. Vagy az ősi, jaj, Istenem, mi lehet ez hozzáállás? Vagy elterjedt volna a hír, hogy megkartnál csak az össze-vissza megy, és utána könnyű kézzel osztogatja a jó jegyeket. Nem akartam az elnézően osztályozó tanár hírébe keveredni, néhány bonásra van szükség tanári portrémon. Szigor, szervezettség, koncentráció. Más tanárokat tisztelettel és félelemmel emlegettek. Fönt az ötödiken tanított matematikát Phil Fisher, aki csak a színe elé került, rettegett tőle. Erről sok történet keringett az iskolában. Akinek gondot okozott a matematika, vagy nem mutatott kellő lelkesedést, arra rádörgött a tanárul. Valahányszor kinyitod a szádat, egy alapműveletet hajtasz végre. Hozzáátsz egy darabot az össznépi tudatlansághoz. Vagy valahányszor kinyitod a század, egy alapműveletet hajtasz végre. Csökkented az össznépi bölcsességet. Phil Fisher képtelen volt megérteni, mi nehézséget találhat az emberi elme a differenciál és integrál számítás, vagy a trigonometria területén. Felfoghatatlan volt számára, hogy ezek a kis hülyék miért nem tudják értékelni az egész matematika elegáns egyszerűségét. A fél év végén tanítványai, a kis hülyék büszkén mutogatták, hogy átmentek félnél, és dicsekedtek a teljesítményükkel. Fisher tanárúrral szemben senki sem maradhatott közömbös. Ed Márk Antónió vezette a matematika tanárok munkaközösségét. Az én termemmel átellenben tanított, ugyanazokat a kurzusokat, mint fél Fisher. Mégis az ő órái az ész és a komoly céltudatosság oázisai voltak bemutatta a problémát, aztán pedig 40 percen át terelgette az osztályát az elegáns megoldás felé. Kicsöngetéskor a tanítványai elégedetten higgad derűvel vonultak végig a folyosón, és ha jó jegyet kaptak, tudták, megdolgoztak érte. A kamaszok nem mindig lelkesednek azért, hogy a találgatások és a bizonytalanság tengerén hagyják őket hányódni. Őszinte elégedettséggel tölti el őket, ha biztosan tudják. Albánia fővárosa tirana. Nem szeretik, ha Mr. McCord azt kérdezik, miért bánt Hamlet olyan gorombán az anyjával, vagy miért nem ölte meg a királyt, mikor alkalma nyílt rá. Addig még rendben volna, hogy az óra végéig jobbról, balról csak esszörözgetjük, de az ember mégiscsak szeretné tudni a választ, mielőtt megszólal az a kurva csengő. Csak hogy Mr. McCordnál ezt lehetetlen elérni öregem. Kérdez, ötleteket dob be, fokozza az űrzavat. Te meg tudod, hogy mindjárt szól a figyelmeztető csengő, és csak azt érzed a gyomrodban, hogy gyerünk már, gyerünk már, halljuk végre a választ. Ez meg csak mondja a magáét. Na, mit gondoltok, mit gondoltok? Persze kicsöngetnek, már kint jársz a folyosón, de nem tud semmit. Nézed az osztálytársaidat, azok meg a fejükre böknek, a mutató újjukkal, és eltűnődnek, honnan is szalajtották nekünk ezt a pofát. Azoknak az arcán, akik Márkantónió órájáról jövet vonulnak végig a folyosón, béke és nyugalom honol. Mintha azt mondanák, igen, mi tudjuk a választ. Ismerjük a megoldást. Egyszer, legalább egyetlen egyszer adná meg megkart valamire a feleletet, de ez reménytelen, úgyis visszadobja az összes kérdést a gyerekeknek. Lehet, hogy Írországban ezt így szokás csinálni, de valaki szólhatna már neki, hogy ez itt Amerika, ahol szeretnek választ kapni az emberek. Persze, az is lehet, hogy nem tudja a válaszokat, és emiatt dobja vissza az osztálynak a kérdéseket. Fischer szenvedélyével és Marcantonio mesterségbeli tudásával szerettem volna tanítani. Igazán hízelget nekem, hogy sok száz gyerek akart az óráimra járni, de azért az indítékra is kíváncsi lettem volna. És nem akartam, hogy félváról vegyék. – Á, a megkort órája csak szófosás. Egész idő alatt csak dumálunk. Folyik a nagy szájtépés ha itt nem kapsz el est, akkor tényleg tisztára hülye vagy. Young Kling ad a délutani brandyét szopogatta a montérőban. Úgy nézel ki, mint a mosott szar, mondta. Kösz. Vög be egy brandyt. Hm, nem lehet. Irgalmatlan mennyiségű dolgozatot kell kiavítanom. Inkább egy pohár spanyol vöröset kérek, filár. Egészségedre, Frankly. Szereted a spanyol dudákat? Szereted a spanyol vörösbort? Majd találsz helyes spanyol lányt is. Ágyban tart. Egész hétvégén. Fölültem a bárszékre, és elmeséltem Jónknak, mi bánt. Attól félek, túlságosan súlytalan vagyok. És az ilyen tanács senki sem tiszteli. Azt Jüvesandban az egyiket úgy is hívták, semmiért, bármit. Azt szeretném, hogy a gyerekek megdolgozzanak az osztályzatukért. Azt akarom, hogy tiszteljenek. Százával veszik föl a kurzusomat, és aggaszt, hogy ez a sok gyerek is mind súlytalannak fog találni. A múltkor az egyik anyuka bejött az iskolába, és könyörgött, hogy a lánya járhasson az órámra. A nő elvált, és felajánlotta, hogy eltölthetek vele egy hétvégét, egy nyaralóhelyen. Én mondhatom meg, hogy hol. Persze nem ezt mondtam. Jóka fejét csóválta, és kijelentette, hogy néha tényleg kapitális marha vagyok, és az egyéniségem szerves része a görcsös merevség. Ha nem oldódom fel, akkor rettenetes kapuzárási előtti időszakra számíthatok. Vedd már észre magad az Isten szerelmére. Örömöt szerezhetnél neki. Egy hétvége anyuval ragyogó írói lehetőségek a kislány előtt. Mégis mi ütött beléd? Semmiféle tiszteletet nem kapnék. A fenébe a tisztelettel igyál még egy pohár bort. Illetve nem is. Filár, adj már neki egy kupicával abból a spanyol berendiből. Az én vendégem. Jó, de nem szabad túl sokat, Jank. Nagyon sokat dolgozat. Szám szerint 170. A szerencsém van, két oldalasak, ha nem, akkor három. Teljesen betemetnek. Akkor két brandit is megérdemlek, és Jónk nem is érti, hogy bírom ezt. Komolyan mondom, nem megy a fejembe, hogyan csináljátok. Ha nekem egyszer is tanítanom kellett volna, biztos, hogy csak egy dolgot mondtam volna a kölyköknek a kurva anyukat nekik. Azt, hogy kus. Pofa be. Idehagyás. Végül felvetted a kislányt. Igen és az anyja ajánlata érvényes még? Azt hiszem. Te meg itt ülsz, és a spanyol brandit iszod ahelyett, hogy valamelyik nyaralóhelyen tennéd tönkre a tanári hírnevedet? 15 év, négy középiskola. megki Divatintézet, Stuart Park, Stuyvesant és egy Brooklyni népfőiskola után úgy kifejlődtek az ösztöneim, mint egy kutyának. Amikor új osztályt kapok szeptemberben és februárban, Rögtön megszimatolom a vegyi összetételüket. Figyelem a tekintetüket, ők is lesik az enyémet. Azonosítom a típusokat. A lelkes, munkára kész gyerekeket, a kiegyensúlyozottakat, ha lássuk a medvédféléket, a közönyöseket, az ellenségeseket, a megalkúvókat, akik úgy hallották nálam könnyű jó jegyet szerezni, a szerelmeseket, akik csak azért járnak ide, hogy imádottjuk közelébe lehessenek. Ebben az iskolában meg kell tudni ragadni a figyelmüket. A diákok ki vannak éhezve a kihívásokra. Ülnek a teremben egymás mögött. Néz rám a sok értelmes arc. Sokat várnak tőlem, készek rá, hogy engedjenek bizonyítani. Azt sztüveszant előtt inkább munkafelügyelő voltam, mint tanár. Rengeteg időm ment el adminisztrációval és fegyelmezéssel. Őjetek a helyetekre, nyissátok ki a füzetet. PC látogatási engedélyeket kellett írnom, és válaszolni kellett a panoszaikra. Azt sztyüveszántban már nem kellett hangoskodókkal, verekedőkkel foglalkoznom. Nincs több nyafogás lögdösődés miatt, nem röpködnek a levegőben szendvicsek, és nekem sincs ürügyem arra, hogy ne tanítsak. Ha a tanár nem teljesít, elveszíti a gyerekek megbecsülését. Az időigényes, de értelmetlen feladatot sértésnek veszik. Azonnal felismerik a mellébeszélést meg az időhúzást. Amikor egy színész a Broadway közönségével találkozik, a fogadtatás valahol az udvariasság és a taps között van. A színházban a nézők sok pénzt fizetnek a jegyért, összecsődülnek a művészbe járónál egy autogramért. Az állami középiskolában a tanár minden áldott nap öt előadásban lép fel. Amikor megszólal a csengő, a közönsége elillan, autogramot pedig csak az iskolai évkönyvbe kérnek tőle a ballagási ünnepségen. Néhány diákot be lehet csapni néhány alkalommal, de azt azért mindegyik tudja, mikor bújik a tanár állarc mögé, és persze a tanár is tudja, hogy tudják róla. A gyerekek kikényszerítik az igazságot. Ha a tanár ellentmond saját magának, nyomban figyelmezteti. Na, a múltkor ezt nem így tetszett mondani. Szembe kell nézni a diákok sok éves tapasztalatával és közös igazságával, és ha a tanár ragaszkodik hozzá, hogy tanári állarc mögé bújik, elveszti kapcsolatát a gyerekekkel. Lehet, hogy a diákok hazudnak egymásnak és a külvilágnak, de a tanától akkor is őszinteséget várnak el. Az sztüveszantban elhatároztam, hogy mindig bevallom, ha nem tudok valamit. Sajnos nem tudom, kedves barátaim. Nem, a Beda még nem olvastam. A transzcendentalizmus számomra sűrűköd. John Dawn és Gerard Manley Hopkins néha túl bonyolult. Lúziána megvásárlásából elég gyenge vagyok. Schopenhauerbe éppen csak beledugom az óromat. Immanuel Kanton elaludtam. A matematikát ne is említsétek. Tudtam én, mit jelent a talió, de most nem jut eszembe. A haszonélvezeti jogot jól ismerem. Bocsánat, de nem sikerült eljutnom a tündér királynő végéig. Legközelebb megint neki fogok esni, miután végeztem a metafizikus költőkkel. Nem fogom a tudatlanságomat mentségként használni, és nem fogok hivatkozni a neveltetésem hiányosságaira. fejlesztő programot vázolok fel magamnak, hogy jobb tanár váljék belőle. Fegyelmezett, hagyománytisztelő, nagytudású, leleményes, szavakész pedagógus. Gyorsan belekóstolok a történelembe, művészetbe, filozófiába, régészetbe. Átveszem az angol nyelv és irodalom színejavát az angoloktól, szászoktól és tő kezdve a normandokon, Ersébet koriakon, neoklasszikusokon, romantikusokon és viktoriánusokon át, az Eduárd korig, a háborús költőkig, a strukturalistákig, a modernekig és posztmodernekig. Kiválasztuk egy eszmét, és végig kísérem a történetét a franciaországi barlangtól addig a filadelfiai helységig, amelyben Franklin és társai kiízzatták magukból az amerikai alkotmányt. Egy kicsit föl fogok vágni, azt hiszem. És talán némi lenézés is lesz bennem, de ugyan kiírigyelheti el a rosszul fizetett tanártól a pillanatot, amikor rámutathat a félműveltség veszélyeire. A gyerekek persze állandóan el akarnak téríteni a hagyományos angol óra menetétől, de kiismertem a trükkjeiket. Továbbra is meséltem nekik, de megtanultam, hogyan kapcsoljam a sajátomat a báti asszony meséhez, Tom Sawyeréhez, Holden Calfieldéhez, Rómeójéhoz, vagy a reinkarnációjáéhoz a sztoriban. Az angol tanárt úgyis mindig arra intik, csak arról mesél, ami releváns. Lassan megtaláltam a saját hangomat, a saját tanítási stílusomat. Megtanultam kellemesen érezni magam az osztályban. Új főnököm, Bill Einstein, akárcsak elődje, Roger Goodman, hagyta, hogy kipróbáljam az írás és az irodalom tanításához született ötleteimet, hogy tetszésem szerint alakítsam ki a hangulatot az óráimon, hogy azt csináljam, amit csak akarok, és ebben semmiféle bürokratikus akadékoskodás ne zavarhasson meg. A tanítványaim pedig eléggé érettek és toleránsak voltak ahhoz, hogy a tanári maszk és a pirostól használata nélkül is engedjék megtalálnom önmagamat. Az amerikai tizenévesek figyelmét két témával lehet biztosan lekötni. Szexel vagy ennivalóval? A szexel nem lehettünk eléggé óvatosak. A dolog eljut a szülő fülébe, és már is kérdőre vognák a tanát, aki magyarázkodhat, miért engedi, hogy a kreatív írás tanuló gyerekek szexről szóló irodalmat olvassanak. Bizonygatni lehet persze, hogy a szöveg nem sérti a jó ízlést, és a hangsúlyt az érzelmeken van, nem a biológián. De ez ritkán elegendő. Kenny Falkó az utolsó padból kiabálva kérdezte: szeretem e a marcipánt? Valami fehér izét tartotta a kezébe, és azt állította, hogy ő maga készítette. Tanáros pedantériával feleltem neki, hogy egyfelől a teremben tilos enni vagy inni, másfelől pedig ifán terem az a marcipán. Tessék, megkóstolni, mondta ő. Megkóstoltam. Csodálatos. Ekkor kórusban két mindenki marcipánt, de Kenny közölte, hogy sajnos elfogyott. Majd másnap behoz 30 darabot, természetesen mind saját gyártmány. Ezután Tommy eszpozító bejelentette. Ő is hoz majd ezt-azt az apukájaét terméből. Lehet, hogy a maradékból, de gondoskodni fog róla, hogy minden finom és meleg legyen. Erre egymás szavába vágva tettek újabb és újabb felajánlásokat. Egy koreai kislány megígérte, hogy hoz nekünk az anyja főztéből. Az a neve, hogy kimcsi. És olyan égtelenül csípős káposzta, hogy csillagokat fogunk látni tőle. Kenny azt javasolta, hogy ha úgyis ilyen sok ennivaló érkezik, akár el is felejthetjük a tanulást. Találkozzunk inkább a szomszédos Styuessant Square-en, és pakoljuk ki a kosztot a fűre. És ne felejtsük el a műanyag evőeszközt, meg a papírszalvétát. Erre Tomi rávágta, olyan nincs, mert ő az apukája húsgombócát soha nem volna képes műanyag evőeszközzel lenni. Inkább hoz magával 36 villát. Sőt, azt se bánja, a többi fogáshoz is az ő villáit használjuk. Továbbá indítványozta, hogy Mr. McCart kapjon felmentést, és ne kelljen különbehoznia semmit. Akkor is épp elég nehéz tanítani a gyerekeket, ha nem kell megetetni őket. Másnap a parkban a járókelők megálltak, hogy lássák, mit is művelünk. Egy orvos a Beth Israel kórházból azt mondta, még sose volt szerencséje ilyen széles étel amikor megkínálták egy falattal, meg egy kortyal, az égre emelte a tekintetét, és elégedetten hümögött, mögött, míg végül a kimcsit is megkóstolta. Ekkor gyorsan valami hideg innivalót kért, hogy lehűtse lángoló szájpadlását. Mégsem a fűre, hanem a padokra raktuk szét az ennivalót. Volt köztük zsidó specialitás, kreplak, macesz, fish, olasz étel, lasagna, tomiféle húsgombóc, ravioli és risotto, több kínai meg koreai finomság, valamint egy hatalmas, 36 személyes húskenyér marha és húsból, krumpliból és hagymából. Egy arra haladó rendőrautó is megállt mellettünk. A rendőrök érdeklődtek, mit is csinálunk tulajdonképpen. Közterületen tilos kirakodó vásár tartani a hatóság engedélye nélkül. Elmagyaráztam, hogy ez az óra a szókincsfejlesztésről szól. Nézzék csak, mit meg nem tanultak már a gyerekek. A rendőrök állították, hogy nekik soha nem volt ilyen fejlesztés órájuk a katolikus iskolában, viszont nagyon incsiklandónak tűnik minden. Miért nem szállnak ki a kocsiból, hogy megkóstolják? Invitáltam őket. Amikor az orvos a Beth Israel kórházból figyelmeztette a két rendőrt, vigyázzanak, mert a kimcsi méregerős, a rendőrök azt felelték. Lássuk csak, mert Vietnámban és tájföldön nem volt olyan erős fogás, amit meg ne volna. Belehettek majd felordítottak, és valami hideget kértek. Mielőtt visszajültek a kocsiba, még megkérdezték, milyen gyakran tartok ilyen fejlesztő órákat. Oda csoszoktak hozzák a hajléktalanok is, mi pedig nekik adtuk azt a keveset, ami megmaradt. Az egyik kiköpte a marcipánt, és azt kérdezte, mi ez a szar? Azért, mert hajléktalan vagyok, még nem lehet velem bármit megetetni. Felálltam egy padra, hogy bejelentsem új ötletemet. Meg kellett küzdenem a gyerekek fecsegésével, a hajléktalanok makogásával és panaszaival, a kíváncsi járókelők megjegyzéseivel, a második evnyú forgalmának zajával. Figyelmet kérek! Figyeltek? Azt szeretném kérni, hogy holnap mindenki hozzon be az iskolába egy szakácskönyvet. Igen, egy szakácskönyvet. Mi? Hogy nincs otthon szakácskönyv? Na, látni szeretném én azt a családot, ahol nincs a háztartásban szakácskönyv. Annak a családnak a javára a gyűjtést rendezünk. Szóval ne felejtsétek el, holnapra szakácskönyvvel gyertek iskolába. – Mr. Mekkor? miért kell szakácskönyvet hoznunk? – Még nem tudom, holnapra valószínűleg kitalálom. Motoszkál valami a fejemben, amiből megszületthet egy ötlet. – Mr. megkor, már elnézést kérek, de néha olyan meredek dolgokat mond. Behozták a szakácskönyveket. Mi köze ennek ahhoz, hogy megtanuljuk, hogyan kell jól írni? Majd meglátjátok. Nyissátok ki a könyveteket. Bárhol. Aki már átnézte a sajátját, és van kedvenc receptje, az lapozzon oda. David, olvast föl, ami előtted van. Tessék! Olvast föl a receptet. Hangosan? Itt az osztályban? Persze. Rajta, David, ez nem pornográf szöveg, és nem érünk rá. Sok recepttel kell még végeznünk. Jó, Mr. McCourt, de hát én még soha nem, életemben nem olvastam fel egyetlen receptet sem. Szakácskön sem volt még a kezemben soha. Én egy kemény toját tudok megfőzni. Nem baj, David. Ma végre használod valamire az ínyedet. Most válik belőled gurmé. Kéz a magasban. Mi az, hogy gurmé? Másik kéz. A gurmé az, aki tudja értékelni a jó ételt és italt, meg az élet finomabb dolgait. Áááá! Hangzik kórusban, néhányan pedig elismerően mosolyognak Jamesre, hiszen róla senki sem hitte volna el, hogy a haddogon meg a sűt krumplin kívül ismer más ételt is. David felolvassa a francia vörösboros kakasragú receptjét. Hangja tompa, beszédek isé bizonytalan, de miközben olvas, egyre jobban érdekli a dolog. Olyan hozzávalókat is talál, amelyekről még nem is hallott. David, kérlek téged is, és az osztályt is, hogy egyezzétek föl az időpontot, amikor a Stubesan Gimnázium 205-ös termében az osztálytársaid füle hallatára felolvastan életed első ételreceptjét. Csak a mindenható tudja, hogy hová fog ez vezetni. És jegyezzük meg mindannyian, először fordul elő a történelemben, hogy egy kreatív írás, vagy egy angolórán a gyerekek recepteket olvasnak föl szakácskönyvből. David, nyilván neked is feltűnt a mindent elsőpről tetszés nyilvánítás teljes hiánya. Úgy olvastál ugyanis, mintha a New Yorki telefonkönyvből kellett volna elzengened egy oldalt. De nekesenek Szűz Szűzföldet törtél fel, és amikor új borát kerül a sor, szerintem közösen fogjuk élvezni a recept minden zamatát. Ki szeretne még felolvasni? Karok erdeje a magasban. Brian szólítom fel. Tudom, hogy butaság, mert csak bíráló megjegyzéseket fogunk hallani. Ugyanolyan kellemetlen alak, mint a széken hintázó Andrew volt, de hát mégiscsak én volnék a tanár. Érett fejjel felül kell emelkednem az ilyesmi. Nem lehetek tekintettel személyes érzéseimre. Tessék, Brian! Brian a mögötte ülő peníre Mind a ketten homoszexuálisok, és nem csinálnak belőle titkot. A bolykálásból a B betűt sem ismerik. Brian alacsony és dagi. Penny magas és vékony, és olyan fennen hordja az órát, mintha azt kérdezni. Mely van, akarsz valamit? Én bizony nem akarok semmit. Miért fogtak ezek össze ellenem? Tudom, hogy nem szeretnek, de miért nem vagyok képes elfogadni ezt az egyszerű tényt? Évről évre több száz tanítványal dolgozom, nem szerethet mindegyik. Az olyan tanárok, mint Phil Fisher, beszarják, hogy szereti őket a diák vagy sem. Phil azt szokta mondani, differenciális és integrál számítást tanítok reménytelen pudingfejűen. Aki nem figyel és nem tanul, az megbukik, és aki megbukik, az élete végéig az egyszer egyet magyarázhatja a skizofréneknek. Ha Phil mindegyik tanítványa lenézi, akkor viszontzásul Phil is lenézi őket, és úgy beleveri a fejükbe az integrál számítást, hogy álmukból fölkelve is fújják. Tessék, Brian! Hű, de vagán ez a Brian! Még egy rövid mosoly Peni felé. A srác mentengí tapritt belőle. Nem kapkodja el, az biztos? Nem tudom, Mr. Mekkort, hogy amikor hazamegyek, hogyan mondjam el ö, a szüleimnek, miért is ülünk itt a Sztyuveszan Gimnáziumban, egy évvel az érettségi előtt szakácskönyvek receptjeit olvasgatva. Más osztályokban ö, az amerikai irodalom klasszikusait olvassák. Nekünk meg receptekkel kell vacakolnunk, mintha a iskolába járnánk. Ingerült vagyok. Szellemes megjegyzése szeretném brian a padlóba döngölni, de James, aki tudja, mi az a gourmet, magához ragadja a szót. – Mondhatok valamit? – Brianhez fordul. – Te más se tudsz csak kritizálni. Ne haragudj, de oda vagy ragasztva a padba? Már hogy lennék odaragasztva? És azt tudod, hol az órarendi iroda? Tudom, hát. Akkor, ha nem tetszik, miért oztassál felemelni a seggedet a padról, ballagjál el szépen az órarendi irodába, és iratkozzál egy másik órára. Így senki se ragaszkodik hozzá. Jól mondom, Mr. McCart. Kurzusváltás, magyarázza James. És tűnjél el innét, olvasd a mobydiket a te színvonaladnak biztosan az való. Szüzen Gilmannek soha nincs türelme jelentkezni. Minden túlsürgős neki. Hiába szólok, hogy nem lehet közbe kiabálni, mert az a szabály. Elengedi a füle mellett. Két érdeke. Kösz akarja tenni, hogy kitalálta a tanár gondolatát. Tudom, miért kell nekünk ilyen hangosan felolvasni ezeket a recepteket? És miért? Mert úgy vannak kinyomtatva a könyvben, mint a versek, és némelyik úgy is hangzik, mintha vers volna. Tulajdonképpen még jobbak is, mint a versek, mert ezeket meg is lehet kóstolni. És az olasz receptek, hát azok tényleg muzsikálnak. Mórin meg Sherry Az is jó az ebben a receptekben, hogy felolvassuk, és a lökött tanárok nem kezdenek el a mélyebb jelentésük után kutakodni. Értem, Mórin. Erre valamikor még visszatérünk. Mire? A lökött tanárokra, akik a jelentés után kutakodnak. Michael kár szól, hogy nála van a fúvolája, és ha valakinek kedve van elszavalni vagy elénekelni egy ételreceptet, azzal szívesen játszik együtt. Brian arcán kételkedés. – Hülyésketsz! – kérdi. – Fúvolázni egy recepthez? Hát itt már mindenki megbolondult. Susan figyelmezteti Briant, hogy duguljon el, és előáll egy lazanya recepttel, amihez Michael fújhatná a háttérzenét. Amikor a svét húsgolyók receptjét olvassa föl, a fuvolán a Havnagila szól, aminek az égvilágon semmi köze a svét húsgolyókhoz. Az osztályban mégis elül a nevetgélés, és mindenki komolyan figyel. A végén taps és gratulációk. James szerint kiállhatnának az utcára húsgolyók vagy receptdalok együttes néven, és nyomban ajánlkozik ügynöknek, mert úgyis a könyvelésben fog dolgozni. Amikor Móren az ír kalács receptjét olvassa, Michael az ír mosónőt játsza, az osztály pedig kézzellából veri hozzá ritmust. Az osztály megtelik élettel. Hát ez állati jó, mondogatják egymásnak. Micsoda ötlet felolvasni vagy elszavarni egy receptet, és közben Michael a francia, spanyol, zsidó, ír, kínai ételekhez fújja a fogalát. És ha most bejönne valaki... Vajon mit szólnának a japán oktatásügyi szakemberek, akik a terem végében szoktak állni, és onnan figyelik, hogyan tanít a tanár? Hogyan magyarázná meg nekik az igazgató, mit csinál Susan és Michael, és hogy mi ez a húsgolyó szónáta? Brian igyekszik megkeseríteni a többiek örömét. Kére egy engedét, amivel az órarendi irodába mehet, ahol megpróbálja leadni ezt a kurzust. Azon az alapon, hogy itt semmit sem lehet tanulni, és ha az adófizetők megtudnák, hogyan tékozoljuk el drága gimnázium éveinket receptszavalásra, hát akkor nagyon gyorsan kitennél innét a szűrét, Mr. McCart. Már elnézést kérek. Penny felé fordult támogatásért, de Penny már egy pajla receptet próbál a szomszédja szakácskönyvéből Tagadólag rázza a fejét Brian felé, és amikor befejezi a szavalatot, közli vele, hogy őrült, ha leadja ezt az órát. De tényleg. Penny mamájának van egy isteni bárányragu receptje, és amikor holnap Penny behozza magával, azt szeretné, ha Michael kísérné fúvorán. Jaj, ha az anyukáját is elhívhatna ide erre az órára. Anya ugyanis mindig énekel főzés közben, és amikor legközelebb bárányragu csinál, nem volna akármi hogy amíg a mama énekel, addig Penny felolvas a receptet, és Michael valami nagyon szépet játszik hozzá. Hát olyat még nem hallott a világ. Brian elpirul és azt mondja, oboázni tanul, és másnap nagyon szívesen társulna Pennyvel és Michaelal a bárányragu recepthez. Penny Brian karjára teszi a kezét. Oké, hónap megcsináljuk. Brooklyn felé az A-metró nyugtalanít, merre is tart ez az osztály főleg azután, hogy a többi csoportban is kérdezgetik, mikor mehetnek le a térre mindenféle ennivalóval, és ők miért nem tarthatnak zenés receptfelolvasásokat. És hogyan lehet ezt megmagyarázni az oktatásügyi hatóságnak, amely a tantervre függeszti tekintetét. Mr. Megkort már megbocsáson, de mi a felét művelnek maguk ebben az osztályban? Szakácskönyvből olvasnak fel a gyerekek? Te jó ég, és ételrecepteket énekelnek? Ugrad bennünket! Volna szíves elmagyarázni nekünk, mi köze ennek az egésznek az angol tanításhoz? Hol maradnak az irodalomórák? Az angol, az amerikai vagy más irodalom. Maga is pontosan tudja, hogy ezek a fiatalok az ország legerősebb egyetemeire szeretnének bejutni, maga pedig ilyen felkészültséggel akarná szétküldeni őket a nagy világba, recepteket olvasva, recepteket skandálva, recepteket énekelve. Nem akarná rögtön megkoreografálni az árlandi ürűgulyást meg a reggeli kolbászos rántottát? Természetesen a hozzáillő zenével. Hagyjuk a fenébe az angolt meg a felvételi előkészületeket. Alakítsuk át a tantermet konyhává, főzőtanfolyamban. És miért ne alapíthatnánk meg a Stevenson Gimnázium receptkórusát. <háha> Adhatnánk hangversenyeket New Yorkban és külföldön. Legalább ennyi hasznunk legyen a gyerekeknek abból, hogy a maga osztályában vesztegették az idejüket Mr. McCart, és amiatt úgysem jutnak be az egyetemre. Egyedte majd a pizzatésztát haigálják a magasba egy büfében, vagy mosogatnak egy másodvonalbeli francia Csehóban a felsővárosban. Mert így fogják végezni. Lehet, hogy a gyerekek el tudják énekelni az ilyen-olyan pástétom receptjét, de soha az életben nem fogják belülről látni, milyen egy patinás amerikai egyetem. Már késő. Nem mehetek be holnap azzal, hogy gyerekek, itt a vége. fuss el véle. Vigyétek haza a szakácskönyveket. Többé nem vacakolunk a receptekkel. Michael, csomagold el a fuvoládat. Penny, csillapítsd le otthon a mamát. Ne bent, hogy becipertettem veled az obóát. Brian pillanatnyi lázadását leszámítva három teljes napon át tökéletesen együttműködött az osztály minden tagja. S ami a legfontosabb, Tanár úr, te is remekül érezted magad, nem? Vagy most is csak nagy marha voltál, és már megint hagytad magad letéríteni a főcsapásról? A harmadikosoknak Mark Twain és F. Scott Fitzgerald, a végzős negyedikeseknek Wordsworth meg Coleridge. Nem ahhoz kellene inkább ragaszkodni, hogy minden nap hozzák magukkal a tankönyvüket, annak érdekében, hogy a mélyebb jelentésekre vadászanak, azok után kutakodjanak? Persze, persze, de nem most. Nem most. Ti ismertek már a tanítványait? Játszadoznak veled a receptekkel, meg a zenével? Eljött a me a kulpázás ideje. Lehet, hogy a dolgok legmélyén egyszerű szélhámos vagy. Végig játszottad velük, amit végig játszatnak veled? Képzelheted, miket mondanak a tanáriban? Kedves írkollegánk, tökéletesen bepaliszta a tanítványait. <gül> nem csinálnak mást öregem! Ezt tényleg nem fogod elhinni. – Szóval nem csinálnak mást, csak szakácskönyveket olvasnak. Hehehe. He-he-he. – Komolyan mondom. – Hagyjuk Miltont, Swiftet, Huffburn vagy Melville. – Mire jó az? – A kutya úristen itt neki. Ezek a konyha olvassák. Fanny farmer és Betty crocker és még el is éneklik a recepteket. Ha, – ha, az ember a saját szavát sem érti a folyosón az oboáiktól, a fuvaláiktól, meg a skandálásuktól, ami kihallatszik abból az elátkozott teremből. Mit képzel ez az ember, meddig mehet el? Ki tudná te találni valami mást is, legfőjebb egy kicsit kevésbé éreznéd jól magad, hiszen mindig tehetséges voltál az önsorsrontásban, és nyilván nem akarsz kijönni a gyakorlatból esetleg újból megpróbálkozhatnál az ábra és táblázat rajzolás tanításával, és megkaparhatnád a szövegeket, hát ha van mélyebb jelentésük. is a szenvedő kamaszok nyakába a meg az o angol krónikákat, és mi lesz a híres önfejlesztő programma polihistorkával. Nézzük csak, milyen az életed az iskolán kívül, hiszen nem tartozol sehová, lógsz a periférián. Feleséged nincs, a gyereked, de találkozol. Nincs semmiféle elképzelése, terved, célod, csak ballagsz a sírgödör felé. Eltűnsz, és nem hasz magad után semmit. Csupán annak az emlékét, hogy egy pasas játszótéré változtatta az osztályát, a koncerté, csapatterápiás kezelésé. És miért nem? A fenébe is. Hát végső soron, mire való az iskola? Mi a tanár feladata, ha szabad kérdezni. Hogy ágyú tölteléket szállítson a katonai ipari komplexumnak. Egyen csomagokat gyártsunk a nagy közös futószalagon. A minő ünnepélyes komolyság! Hol is felejtettem a hordót, amire föl szoktam állni? Tessék, Tessék csak rám nézni! Éme az ide-oda kóválygó, késűnérő pasas, a zsákutcába került öreg faszi, aki a negyvenes éveiben jön rá olyasmire, amit a tanítványai már kamaszkorukban is tudnak. Köszönjük, de mi nem kérünk a krokodil könnyekből. Miatt nem senki ne fogjon bánatos dalok éneklésében. Ne zokogjunk a bárpótra dőlve. Bíróság elé idéznek. A vád az, hogy kettős életet élnek. Jelesül, a tanteremben elmulatom az időt, növendékeimet pedig megfosztom a rendes tanulás lehetőségétől, míg éjszakánként szűzi nyoszójámon hánykolódom és kérdezgetem. Ja Istenem, mi ez az egész? Közbevetőleg, hadd gratuláljak magamnak, mert egy pillanatra se veszett ki belőlem a lelkiismeret vizsgálat képessége, és nem múlt el az a tehetségem sem, melynek révén mindig tudok magamban hibát vagy fogyatékosságot találni. Miért is tartanék mások bíráló szavától, amikor úgyis saját magam kezdem ontani a szidalmakat? Ha önbecsmérlésből rendeznének verseny, mindenképpen megnyerem, már a startpisztoly eldöntülése előtt át lehet adni nekem az első díjat. Tessék fogadásokat kötni. Félelem? Erről van itt szó, Francis. A telepi fiúcska még mindig fél, hogy kidobják az állásából. Fél, hogy még feketébb sötétségbe vettetik, ahol megsüketül a sírástól, a jajgatástól, a fogcsikorgatástól. A bátor, találékony tanár arra biztatja kamaszokat, hogy ételrecepteket énekeljenek, de közben azt lesi, mikor sújt le rá a pallós, mikor fogják a rosszalóan fejüket csóváló japán oktatásügyi szakemberek feljelenteni Washingtonban. A hospitáló japánok rögtön észre fogják venni a teremben Amerika degenerálódásának egyértelmű jeleit, és zavarba jönnek, miként veszíthették el az ilyenek ellen a világháborút. És a lesúlt a pallós, pakolva a pallossal! Pénteken zsúfolt volt a program. A teremben négy gitáros csapott a húrok közé, a megújult, együttműködő Brian az oboáján gyakorolt. Michael trillázott a fuvoláján, Zek a térde közé fogott kis bongon dobolta a kulináris témájú repritmusát. Susan Gilman készen állt, hogy magán száma alakítsa az órát. Kezében több hasábos recept, amely 47 lépésben adta elő az étel elkészítését, és olyan hozzávalókat sorolt fel, amelyekről az átlagos amerikai háztartásban még nem is hallottak. Szintiszt a költészet, mondta Szüzem. Ájtjel pedig olyan izgalomba jött, hogy nyomban komponálni akart egy darabot, fafúvókra, húros hangszerekre, bongóra és szüzan hangjára. Pem kantoni kínai dialektusban adta elő a pekingi kacsát, és a bátya, aki egy másik osztályból rándult át, valami fura hangszeren kíséri, amelyet a tanítványaim közül egy sem ismer. Megpróbálok egy kis tanítást is belecsempészni az órába. Aki jól figyel, mondom, felismeri a pillanat jelentőségét. A történelem folyamán először fordul elő, hogy kínai ételreceptet háttérzenével olvasnak fel. Tessék résen lenni, amikor eljű a történelmi pillanat. Az író mindig azt kérdezi, mi folyik itt? Kivétel nélkül mindig. Az utolsó pénzeteket is feltehetitek rá, hogy ilyen pillanat még soha nem esett meg a történelemben. Sem Kínában, sem másuk. A történelmi pillanathoz méltó módon felirom a műsort a táblára. Pem kezd a pekingi kacsával. Utána Leslie következik az angol, lekvárral töltött, bordban áztatott mandulás piskótával. Majd Larry előadásában halljuk a bevert tojást kondémódra. Végül viki jön a töltött borjusz egyen. Már hangolják a gitárt, oboát, fuvolát, szájharmonikát, bongót. A felolvasók csöndben próbálják a recepteket. A szégyelős Pem bólint a bátyának is belekezdenek a Pekingi kacsa előadásában. Hosszú recep. Pen magas hangon kántál, a bátya pengeti a hangszert. Ám a recept annyira hosszú, hogy közben egymás után kapcsolódnak be más-más zenészek is. És mire Pem a felolvasás végére ér, a teljes hangszeres együttes olyan magas hangokat és feszes ritmusokat csal ki Pemből, hogy az igazgató helyettes, Murray Kern a legrosszabbtól tartva rohan át hozzánk az irodájából, és amikor bekukkant a kisablakon, és megpillantja az előadást, nem állja meg, hogy ne nyisson be. A szemekolcsányulók, míg végül Pem hangja fokozatosan elhalkul, és a hangszerek is abba hagyják. Kész a pekingi kacsap. Az óra végére a kritikusok körében az a vélemény alakul ki, hogy Pemnek tulajdonképpen utolsóként kellett volna sorra kerülnie. A kacsarecept és hozzá a kínai zene olyan drámai volt, hogy ahhoz képest minden más halványnak tűnt. Továbbá fűzték hozzá. Gyakran nem illett egymáshoz a szöveg és a zene. Nagy hiba volt bongóval kísérni azt az angol piskótát. Ide nyilvánvalóan a hegedű, esetleg a csemballó finomságára és érzékenységére lett volna szükség. Elég az hozzá. Nem is értik, hogyan juthat valakinek az eszébe ehhez az édességhez bongót használni. De ha már a hegedűnél tartunk, Michael tökéletes hátteret nyújtott a kondémódra felolvasásához, és mindenki élvezte a bongó szájharmonika duót a Bóriusz egyhez. Van valami a Bóriusz egyben, ami tényleg szájharmonikát kíván, és igazán klassz, hogy most már ki is tudjuk találni, milyen hangszer passzol az egyes ételekhez. Hát, ez az élmény aranyapám, ez tényleg újfajta gondolkodást követel meg. Mesélték, hogy más osztályokban is azt szeretnék a gyerekek, A Lord Tennyson és Thomas Carlyle helyett recepteket olvashatnának. A többi angoltanár ragaszkodott a törzsanyaghoz. Verseket elemeztek, eszéket irattak, és elmagyarázták a lábjegyzetelés, meg a bibliográfia készítés helyes módját. A többi angoltanára és törzsanyagra gondolva, megint kellemetlen érzés fog el. A többiek mégiscsak követik a tantervet, a felső oktatásra és a nagybetűs életre készítik fel a gyerekeket. Nem azért járunk iskolába, tanár úr, hogy jól érezzük magunkat. Ez mégiscsak az Stubeson Gimnázium, a New Yorki Oktatási Rendszer koronáig szere. A gyerekek a kiválók közt is a legkiválóbbak. Eltelik egy év, és az ország legjobb egyetemein a leghíresebb professzorok lábánál fognak kuporogni. Jegyzetelnek és olyan szavakat írnak le, amelyeknek a jelentését meg kell nézniük egy kézikönyvben. Nem lehet elszarni az idő szakácskönyvekkel és parkban megtartott órákkal. Az egyetemen szigorúan fogják őket. Koncentrált munka, komoly tudományosság vár rájuk. Üggetlenül attól, hogy mi lett azzal a tanárral, aki ezt Nem Tudod, kire gondolok.